La coveta dels somnis. Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper. Hola a tots i benvinguts a la coveta de somnis del mes de juny. Com sempre us explicaré més continguts culturals que hem tingut en Sella i als voltants i comencem amb els titulars. titulars. Molt bé, benvinguts, i comencem amb la trobada que va tindre lloc un parell de setmanes a Orxeta, la trobada d'escoles en Valencià, en la que van tindre bastant participació cultural per part de Sella. Sí, va... va participar el grup de danses, una dançada, i va acabar deshermint, acompanyant-te al súper popular, i per acabar confusió va fer un concert d'acústic. Mm -hmm. Vas estar allí. Sí perquè vam estar molt ben acompanyats per gent del poble, també. La mm -hmm. plaça, la meitat, és <ríe> molt bé. L'altre eh, tema que volíem tra eh, tractar és que el passar dissabte de juny van tocar a Alacant, Sant Gatxo i Mogromal. Afortunadament tenem a David, que va als, <ríe> als concerts per a cobrir les, les notícies. Sí, va un ser un, un concert de, de la gira, d'Escola Valenciana, també, marcat en el tema de les trobades i que és el Fes Foc, que sempre té lloc a Alacant, propet de la data de les fogueres. Va ser a, a un nou centre cultural que es diu Les, les Cigarreres, que han obert allà, que era l'edifici de la Tabacalera, a l'aire lliure, i la veritat és que va, va estar molt bé de, de gel. Molt bé, molt bé. Què més tenim per ahir? Tenim el Concert de la Rondalla, que, que ha sigut aquest passat dissabte, 14 de juny, que va, ha vingut a l'Orquestra de Pols i Pel·lectre de, de Xixona i han fer concert la rondalla de sí i ells. No, a Popurres, a no? Exacte. A l'església. Ah, Molt bé. Per, per altra banda, eh, Confusió tocarà amb el cor de l'Estalalles eh, a l'Auditori de, de la Vila Jojosa. Eh, farà un concert acústic i tindrà el cor com acompanyament en els treballs que està fent Miquel, molt, inter molt interessants, per l'altra banda, amb la gent de les Taralles. Això serà l'Auditori de la Vila eh, el 27 de juny. Uh -huh. Allà estarem, esperem, moltes dos veure, Farem força. Sí, I també eh, volen comentar-vos unes xerrades que s'han començat a fer amb Steve Steve Green per a poder practicar l'anglès que que puguem saber o que estem aprenent per a tindre un espai de, de, de més distès en no? poder mm -hmm. escoltar i a, a l'hora practicar, practicar l'anglès. Mm -hmm. I això està fent-se, Àngela? Doncs pues, aquesta és es la segona setmana que es fa, crec. Eh... crec que es, eh... no, no sé si dit la data exacta, crec que s'han fet dos, dos o tres dos o tres Moltes, i és... És molt interessant, és totalment gratuït, és només una tertúlia, una xerrada, qui vol s'assentar allí a partir de les 11, sí que quan una vegada que t'assentes en aquesta taula ja canvies l'idioma, és, és interessant l'intercanvi cultural i, i està molt bé per aprendre també, per aprendre a escoltar i, i per a saber quines són les limitacions que uno té a l'hora de parlar. La millor manera de saber-ho és eixa. Sí, i estava bé perquè es tria un tema prèviament, mm. un tema base, perquè després la conversa es desenvolupa per sí. altres camins. Però està bé així perquè pots, pel context, pots saber més o menys de què no s'està parlant, si, si en algun moment mm. no, no t'aclarixis. Que, que vos vos animem a que, a que feu una passadeta per allà, veure què us pareix. I, i fins ací... El... Fins ací els titulars... Es que, uh -huh. I Volem comentar-vos una notícia un poc especial perquè em va fer una connexió telefònica que no haví sí, fet sí. fins ara. És una innovació total en la, la cubeta de Saunis. Eh, volem preguntar-li a Jaume Silvestre pels seus èxits obtinguts donc anem a fer un experiment i anem a, a trucar per telèfon Exacte. i a intentar fer l'entrevista per telèfon. Jo no arribe al telèfon el meu micro no arriba sin que Parlarà David amb ell i si hi ha alguna cosa que, que vulgui preguntar-li, doncs pues, des d'ací t'ho dic, va? Vale, doncs ja tenim a Jaume de la casquera al telèfon i em ha començat. Bueno, Jaume, doncs pues, moltes gràcies per estar amb nosaltres ací en la coveta de somnis i de per aquesta connexió telefònica que és la primera volta que ho fem, és terminada. A veure com <laughs> I, no, res. en primer lloc, volíem felicitar-te per, per este any que estàs tenint d'èxits de, de, de publicacions i de premis i comentar un poquet com, com estan en tot. La primera cosa va ser el, el premi este de, de la crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, no? Sí, eh, la veritat va ser una sorpresa. El, el Vives va m'ho van comunicar a, a finals d'abril. I bé, no, no m'ho esperava, la veritat, i era molt content, perquè després de, no sé, d'anys de molta faena, doncs, eh, mira, a veure, un reconeixement a, a, la, a la tesi, doncs, sempre desbenvinguda, així que molt content, i sobretot això, perquè no, no me esperava, Clar. així que l'alegria la, és, és major. I, I la tesi, sobre què, sobre què tracta? La tesi és sobre la, la narrativa de Ferran Torrent i tracta al voltant de, de l'escepticisme i del vitalisme en la seva obra. Mm -hmm. Em va en tres obres que vaig analitzar especialment, Gràcies per la propina, Societat limitada i Un gran amb un saxo, i, i bé. Eh, la, va ser publicada al 2012 a la Universitat de Alacant i bé, i el, i el premi que em van donar de la crítica Eh, són de les obres publicades al, al País Valencià entre els dos, dos anys anteriors, és a dir, del 2012 i del 2011. Mira que t'ha arribat el reconeixement posteriorment, però mira, s'agraeix. Exactament, sí, sí, jo crec. Molt bé i... Molt, molt satisfet, la veritat. Sí, sí. També has aconseguit publicar un, una novel·la, una traducció d'una novel·la de, del Gallec, no? projecte que tenia també quan estava fent la tesi i la veritat és que em va costar, em va costar prou d'aconseguir eh, publicar-la perquè bé, malauradament no hi ha massa editorials eh, disposades a, a córrer el risc de publicar eh, tipus de d'introducció així finalment em vaig trobar una, una editorial eh, El Gai que és de, de, de Les Illes de Poyenza mm -hmm. i, i bé l'han publicat. La, la novel·la es diu, eh, en, en, en valencià li dic la gresca, i en original es diu A Esmorga. morga. Uh -huh. Molt bé, i tinc entès que és una novel·la bastant famosa a Galícia. Sí, és, és una novel·la molt, molt important, de, de novel·la contemporània del segle XX a Galícia, des de lectura obligatòria a l'institut, con los nuestros de Ferran Torrento, ¿no? uh -huh. esta, esta es la, la típica, la canónica de, de, de Galicia, y, y bien, tiene mucha reputación, el autor es de Era, de, de Orense, y, y bien, muy, muy satisfet. ¿Y uh -huh. por qué crees eh, que, que es tan importante esta novela? En... Es una novela eh, ambientada l'Alicia Ourense que l'acció passa en 24 hores i, i a part de la història que, que ens conta que és una història doncs, de, de festa entre, entre tres amics, doncs hi ha molta càrrega social i, i simbòlica, perquè la va publicar durant doncs, el franquisme per evitar la censura doncs, hi ha molts elements metafòrics i simbòlics eh, que el que fan és criticar el, el, el règim i afortunadament es va publicar va ser censurada de totes maneres però, però bé, sí que es va, va treure la llum, primer a Argentina es va publicar i després a, a l'estat espanyol mm. així que és una novel·la molt, molta, molt irònica molta tensió i molt, molt agradable d'ell ir ara la meva companya ens fa una pregunta sí. bueno, no... Eh... No pot, no pot sentir-me, eh? però ho ja a, a David, vol saber què és el que li va fer triar a novel·la en concret? Si és algun tema personal en ella o per què ho va fer? Per què vas triar aquesta novel·la com a, com a traducció? És algun aspecte personal que t'ha fet? Doncs primera, perquè va ser la primera eh, novel·la en galler que va llegir. Eh, segona per, per la qualitat i la, la valor de, de l'obra que té i tercera doncs, també per, per motius personals, mm -hmm. perquè com sabeu, Cristina és d'allà, d'Ourense i, i bé, el lligar amb doncs sempre, sempre té, té més importància, no? Mm -hmm. I, I bé, va ser un, un pe d'afegit un valor d'afegit I ja finalment, el, per acabar-ho d'Adobar has publicar un recull de relats teus propis? Com, sí, sí, com sí. La, la primavera ha vingut a encarregar-la. Així que sí, és un recull de 12 relats eh, eh, que es titula Per un moment tot m'ha fet port. Un títol una mica llarg però que, que resumeix ben bé tot el contingut de, de, de l'obra. I bé, molt content, l'ibandres passat la vaig presentar a Barcelona Eh, i, i bé, molt content, molt satisfet per ara amb, amb el resultat. Molt bé, doncs ja esperem, esperem llegir-la i esperem tindre-se en la cota de somnis per a una entrevista més llarga per a poder llegir algun fragment dels teus relats i, i per altres projectes que segur que tens en preparació o a punt de consolidar-se. I... Sí, sí, alguna cosa ja al ja cap pensada sempre ah. se'n separar però sí, serà un plaer poder compartir amb vosaltres el, els contes explicar una mica més no? de, de què tracten i per què i tot això, així que molt bé t'esperem aquest estiu i moltes gràcies sí, per aquesta sí. connexió telefònica I felicitacions a veure si s'ha si gravat bé <laughs> i res, una abraçada ben forta a tots i a totes i, i bé, fins la propera molt bé, gràcies Jaume ben agradit molt. Bé. El Bubble Lights. Molt bé, doncs en el programa de eh, anem a escoltar a Antonio, Antonio Pérez Ortiz Apo, mm. sobre un, una història que fa Ceuana, no, Ángela. Sí. Llevan ja a parlar d'ella la la passada Coveta. Van vam parlar de que és un comte, que es diu la gallina dels ous d'or i us bueno, van explicar que físicament ojalà poguereu veure-ho perquè està molt treballat. És una meravella, la veritat. Mm, visualment és espectacular. I, però a més tenim un, un audiollibre fet per ell mateix, així que avui en el poble llit no sé on s'ha ocorrit. No hem pensat que, que pogués haver-hi millor que, que escoltar Antonio en alguna que ha escrit ell mateix. Anem a sentir-lo. Vols que et conte una història? Seu i comencem. La gallina dels ous d'or No fa molts anys enrere, havia un poble, no molt lluny de si. Ni era ric ni era pobre, però la seva gent vivia molt feliç. Aquest estava envoltat de muntanyes, de rius amb les seues baixes, de boscos amb els seus animals, d'hortes tenyides de tots els colors i de terres de secar que semblaven autèntics jardins. Era força bonic i per de vida. Era un poble molt xicotet, però el seu cor no deixava mai de bategar. Tots els seus vilatans participaven en les diverses activitats festives, culturals, i oci que es realitzaven al llarg de l'any. Tothom era una pinya i s'ajudaven mutuament davant qualsevol problema o entrebanc. Sempre havia un bon dia i un somriure per a tots. En un moment donat va arribar al poble un mag ben vestit, tot de negre i prou espigat. La gent no recorda el seu nom, ni el lloc d'on va venir, ni el dia exacte que va aixafar aquests carrers. Però sí recordo la seva veu, malgrat els esforços realitzats per oblidar-la, i el seu vell maletí de cuiro, que tenia el següent gravat, sense fons. El desconegut va acaparar tota la seva atenció. Reunir tots els veïns a la plaça major, i des del balcó de l'Ajuntament feu aquesta proposta. Bon dia, tinguen tots i totes. Espere que m'escolten una estona més. Aquest és un poble molt bonic. Jo tan sols vull que ho siga un poc més. I això solament es pot fer amb diners, que jo es donaré amb uns, per les terres que tenen vostès. Terres que són una gallina d'or. Una vegada va acabar el seu Parlament, desaparegué al volant d'un gran cotxe daurat que enlluernà els presents. La gent, una mica tordida, va tornar als seus quefers sense dir ni mitja. El poble va estar en silenci durant uns dies, però un matí, a la porta de la pescateria, s'escolta el següent. Xica, t'has assabentat? De què cosa? Filla, el tio bruta ha tancat el forc. S'ha comprat un pis a la capital i un cotxe nou en la venda del mas. A partir d'aquest moment, el poble ja no va ser el mateix. Els veïns es vigilaven els uns als altres. Deixaren de fer junts molts actes de gran tradició. Els seus llavis ja no escrivien ni, sal ni salutacions ni boniques paraules. Recells, rumors, crítiques, viatjaven de boca a orella. I molts, fins i tot, s'enamistaren. A poc a poc, quasi tota la gent es va rendir a l'oferiment d'aquest animàtic visitant. El forner deixa de fer pastissos, coques i pa. El fuster deixa de fer portes, cadires i taules. I els llauradors deixaren de conrear la terra i portar els seus fruits al mercat. S'inicià una nova etapa, que pareixia garantir un millor futur per a tothom. Els seus habitants semblaven estar més contents. S'havien comprat noves cases amb tot tipus de luxe, els millors cotxes del mercat i tot tipus d'aparells tecnològics d'última generació. Grans avingudes substituïren a camins de terra per on abans transitaven els matxos i carros. Els bancals de llimers i tarongers es convertiren en grans naus industrials. Els pins deixaren pas a faroles que quasi besaven el cel. I on abans havien murs de pedra seca, ara hi trobàvem muralles de formigó que suportaven milers de cases. Persones vingudes de molts llocs ompliren moderns edificis de vivendes, es crearen noves empreses, s'establiren noves entitats bancàries i fins i tot es va tenir l'atreviment de fer un parc d'atraccions. La gent del poble va canviar radicalment la seva forma de vida. Ja no treballava, vivien gràcies a allò venut, a les rendes, interessos i lloguers. Això va ser així durant molts anys, anys i anys i el poble es feu molt gran però va perdre lluminositat. La seva paleta de colors es feia més fosca i l'aire que recorria els seus carrers ara era fred. Inesperadament, el mag deixa de donar diners. La construcció de nous carrers i noves vivendes es va aturar. A poc a poc començava a faltar la feina i la gent va anar abandonant el poble. Mous comerços van haver de tancar. El Consell Local no va poder afrontar les seues despeses i va decidir retallar tots els serveis públics, com la recollida de brossa, ajudes als estudiants i jubilats, l'assistència sanitària, etc. La gent del poble, que havia viscut durant dècades rodejada de luxes, començava a passar grans dificultats. Fins pedre molt del que havien aconseguit, arrelegar. La llum que desprenien els ulls de Cavilatà fou a poc a poc apagant-se i deixant en penombra els carrers del poble. El desenvolupament urbà descontrolat suposà un brutal impacte ambiental, lamentablement irreversible, donc el bonic paisatge va sofrir un gran deteriorament que les de formigó eren la fotografia actual. El poble es torna gris, apàtic, sense ànima. L'estampa era desoladora. No van tenir cura d'allò que realment era important. Així va ser com l'ambició desmesurada dels seus habitants havia matat la seva gallina d'ous d'or. La terra... Els arbres, les hortes, els rius, les muntanyes que l'envoltaven i que eren veritablement el seu tresor. Van trascorrer dies, setmanes i anys. A poc a poc la gent agafà consciència del mal ocasionat. Per això tots junts iniciaren un nou camí, de marxa enrere. Buscaven retrobar-se en moments passats. Retrobar-se en les seues arrels. Buscaven esborrar les empremtes que havien deixat en les seues males decisions. Si feu un passeig per la seva plaça cap al migdia, podreu escoltar a dos dones centenàries recitar aquests versos amb enllorança i melodia. Cases i carrers. Això és el meu poble. ples de records. Bons i dolents. Que formen part de tu. Carrers de pedra i ciment. Testimonis de xerretes. I pucsos. Cobacs. I pucsos. I pucsos. Cases i carrers. I això ja és el meu cable Frens de recarts sí. Bons i dolents and sees the Amen. Cantes i això és el meu poble. Cantes i carrers, això és el meu poble. Cantes i carrers, això és el meu poble. Ganes I després d'escoltar este conte d'Antonio, anem a parlar-vos de, de les dites populars, però abans d'escoltar de la, la secció habitual, volem parlar-vos d'una notícia que ha, que ha posat en marxa gent, gent de Sella. Uh -huh. I és que en Twitter hi ha uns hashtags, Un és paraules en desús i l'altra és la dita del divendres i pues això cada divendres o cada cert temps i això, alguna dita popular i hem, hem pegat una miraeta i ens han dit alguna i vaja està, està molt bé la iniciativa sí, sí. i anirem tots també a participar a, mm. a través de la xarxa i, i anirem agafant algunes per a, mm. per al nostre programa Estar com una nit de trons. A continuació anem a escoltar la cançó que sabeu que cada mes posem una, és una de les seccions habituals. Aquesta vegada serà Fam de Justícia, d'Espencat. Espencat és un de la Marina Alta, que ja porta uns quants anys i uns quants discos de trajectòria i estan en, el, en un bon moment de creació uh -huh. i de, de, de públic. Sí, aquesta cançó eh, està molt bé el començament que eh, agafa un, un tros de, una escena de, de la pel·lícula UB de Vendetta o de, del còmic però en aquest cas de pel·lícula eh, una, un troset d'una escena molt significativa en la què UB li, li parla a la seva segrestada de, sobre què és la justícia. Parla enfront d'un quadre de què és la justícia. I has pencat a utilitzar aquesta escena per parlar-nos de la fam de justícia que tots tenim. I pense que en aquests moments no, és un sí, bon moment. A... S'adecuar la situació. Sí, sí. Anem a escoltar És es un escenari únic cap instrument. Continues mostrant observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivi? A un palau si parla més Cridarem justícia als quatre vents. Baix a la plaça, tot està per fer. M Esgarra les costures del poder. la violència amb total impunitat. Els drets de les persones segrestats per causants de les miseries expressats. Riuen fortes culpables perquè els delictes s'han prescrit i la farsa Creacions. Hola a tots, estem de nou en el Espai Creacions i avui comptem amb un convidat, Jaume Soriano. Hola, Jaume, benvingut. Com estàs? Bé, som de ben present. Bueno, ell és professor d'informàtica però també també la vessant teua que més ens interessa avui és la teua part creativa. Eh, per exemple, eh, notem que, que t'agrada molt la fotografia, uh -huh. crec que va més enllà d'un hobby, ara m'ho explicaràs una mica. és una manera de la natura, eh, de la cultura, de ser, això el que transmiteixes en, en les coses que fas. I també ens sembla que eres un amant, m'agrada dir a mi, és tan albèstia, de Sella. És veritat? Algo de, de lo que he dit? ¿Tot? Sí, tot. Sí, sí, tres de tres, sí, efectivament. Eixina. I també la teua vinculació a Sella, perquè tu eres de la vila. Jo soc de la vila, sí, vilero. Mm -hmm. La vinculació a Sella ve, eh, bueno, ho conté de forma d'anècdota, de, eh? de la primera vegada que vaig vindre així, en la meva dona, eh, a unes festes de l'Aurora i bueno, van així eh, pues, com tots els joves no? a ballar a la plaça i sense saber-ho, sobre el, no sé, les quatre de les 5, no recordo el mateix a quina hora és quan comença l'Aurora, pues, em van espantar cap a un carreronet i vaig aparèixer en mig de la professora. I la veritat és que em va sorprendre moltíssim, no? em posava la cara de gallina quan sentia la gent cantar i sí. totxa una i aquest ambient que havia. I la veritat és que m'he passat en grande. M'he passat en grande fins que vaig arribar a la plaça. Eh, quan pensava ja que s'havia acabat tot de sobte em van agafar per cada un dels braços dos abueletes que venen allí i, i vaig acabar eh, per la costera del carrer Major avall, corrent, cantant Guàrdies a la cita, sense saber, saber què era jo, ni on em duien ni res. Això o sigui, va ser un segrest en tota regla. No? I em va agradar tant que vaig prometre l'any següent tornar i bueno, fins ara. Això va ser en el 92 o el 91 i fins ara. Crec Síndrome que... d'Estocolmo, de no? <ríe> jo crec que si sí, un poc de n'hi ha, sí. Però eh, la teva dona és de Sella, entonces? Eh, Seus amants passats o són? Sí. Ella també és vilera. Mhm. Mm molt bé, doncs també eh, el que estava contant d'Àngela, eh, hi havia alguna vinculació amb la música, pel que han vist, i a través de la fotografia eh, sé que has, has participat en l'últim disc de o per exemple, fent el llibret, no? sí. totes les fotografies eren molt detallistes, sobretot aixa de la portada, era un, una abueleta, això que diem, no? Una, sí, és la abueleta, aixa... oi? Sí, una abueleta. Abuelet. Bueno, la portada al final no, no, va, no va ser una foto meva, va ser una foto de, de catàleg que va trobar el maquetador. Però l'original sí era meu i també hi havia una abueleta, però era totalment la idea totalment diferent, era molt més popi. Bé, el fet que S'engatxo m'ho diguin a mi, pues, la veritat és que té una miqueta també d'història. El primer concert que van fer S'engatxo va ser a un barri de la Vila on va tocar un grup que, en, en el que jo era cantant, que es deia Ciux, no? i aleshores ens van demanar que, per favor, si podien ser esteloners. <ríe> Cosa que ara en el temps pues, la història ha canviat una mica. No? I, per supost, nosaltres encantats. Sempre ha un molt bon rotllo entre, entre Gaspar i el seu germà i tots els comuns de Sant Gatxo, i els grans components dels Cius, i aquesta amistat s'ha prolongat en el temps. De fet, hem coincidit, Gaspar pares professor, Vicent que és el bateriat, també és professor, hem coincidit de vegades fins i tot en, en, en instituts, i bueno, eh, jo crec que va ser un poc d'enxufa no? el que m'ho diguin a mi, no, no crec que em buscarem per la qualitat ni res, no? va ser un poc... És doncs que havia molt bona relació i, i, i sabíem que, bueno, que, que m'agrada molt i que al final trauria l'essència del que, el que ells volien, no? mm -hmm. perquè era, era un treball molt delicat. No? Donar-li forma gràfica a les seues lletres era un treball més d'imaginació que, que, que de tècnica fotogràfica. Mm -hmm. Mm -hmm. I aquesta trajectòria musical es va acabar amb Ciux? Sí, aquesta amb... trajectòria es va acabar de forma eh, quasi, quasi natural. Va ser una mort natural, no? diguem que Eh, cadascú va encontrar la seva parella dins del grup, van començar a, a distanciar-nos un poc, altres feien feina a hores en que no es venia bé anar a assajar, i al final es va dissoldre de forma totalment pacífica quan les manifestacions. <ríe> I el bo, bo és que tots hem seguit sent amics i seguim a la mateixa passió per la música, però molt més passiu, no? Ja no estem la, de forma activa en la música, sinó d'oients. És cert que hi ha molta cultura de grups musicals a la vila. Eh? Sí, sí, hi ha un montón. un concert de S'engatxo van fer un llistat eh, en homenatge a tots els grups. Ah, sí? I en eren sí, sí, jo anava a dir el mateix també, perquè jo recorde perfectament el primer concert de S'engatxo, recorde el i recorde les trobades que fem, sí. en Degenerados, eh, Voltacos... Eh, bueno, Recordo que va, va haver-hi una, una escola bona, diguem, un uh -huh. moment important, de... que no sé si s'ha repetit o si sí les xicons joves la veritat és que estic molt desconectada de la gent jove de, de la vila. A ciència ja sí que sabem que estan fent-se coses noves, però és, és interessant que tu també formares part d'allò, però el que parlàvem de la teva vinculació a la cultura... Sí. Que, va, que abarca tots els aspectes pel que veig, no? la música, fotografia... Bola, la veritat és que sóc un poc cul de mal asiento i això, si l'execim la meva curiositat però absolutament tot, doncs pues, eh, és comprensible pues, que acabi agradant-me tot. No? Uh -huh. Bé, bueno, imagineu que acabareu preguntant-me per la fotografia. No? Sí. Jo crec que tot és eh, d'ahir, eh? naix d'ahir, de la fotografia. En realitat, la meva passió primària, la primigènia és la fotografia, mm. no? des de que tenia 13 14 anys. El, el fet d'acabar fent un blog sobre senderisme eh, té molt que veure amb la fotografia. De fet, eh, jo vaig per ahir a caminar pues, per veure, no? Uh -huh. Sí, perquè és molt relaxant, és molt bonic, però sobretot per observar. No? Per observar uh -huh. el que m'envolta el poble, la natura, la gent, el parar a parlat amb algú pel, pel camí, el trobar en un serpot, com fa poquet. Sí. Una ser, quan anava buscant esclataçants, vaig trobar una sèrbica. Pues, mira, yeah. a tu t'ha tocat. Mira, vaig veure, vaig veure. El vaig immortalitzar també. De... <laughs> pues, eh, tot aquest tipus de, de coses, no? Els 13 anys o per ahir és quan va començar la teva inquietud per la fotografia, però... I quan vas començar a dedicar-te d'una manera més tècnica o més professional? Jo crec que no ha hagut un començament. Jo encara no he començat. <laughs> no, encara encara sóc un... Eh, estic aprenent, no? De fet, seguís que innovant, seguís que refinant. No en consideré per a res un entès de la fotografia. Sí que és de veritat que, que intento abarcar com més millor, però per, per la curiositat que tinc, no? per l'ànsia de, de conèixer més coses, d'aprendre, de... m'agrada molt veure fotografia d'altra gent, no? sempre buscant ter... aprendre coses noves, eh? de forma totalment egoista. No? No és... <ríe> Bé, bueno, no? Perquè després ho compartixes i sí, sí, no és de egoista, de de després gaudir més de més. Gràcies i tot a fer cursos de fotografia per professors, no? perquè mm -hmm. jo crec que en veuen en, en eixes anses, eixes ganes de, de fer sí. fotos, d'ensenyar-les de, de i tal que ho he contagiat a alguns. No? Uh -huh. De fet, eh, Vicent Galiana, el Bateria de Sant Gacho, eh, crec que en partin la culpa de la seva ara a la fotografia. No? Va començar en un, en un curs que va fer a l'institut, es va apuntar i des d'entonces s'ha enganxat i ara és un, un maniàtic de la fotografia. Però sí que s'han reflectit moltes de les teves fotos. Te parlàvem abans en, en el llibre de Sant Gacho, però també en el llibre de, de cuina que van fer els majorals un any així. No? Sí. Uh -huh. Vull dir, alguna cosa més? Saps? o conseguir, bueno, he cuando hecho, lo publiques en internet. que no Sí, quieres. colaboraciones eh, he hecho varias en varios camps libros de festas, uh -huh. eh, folletos, no sé, cosas para el instituto también. Eh, ahora mismo no sabría decirte. Bueno, pero pues sí que, aunque no siga profesional, has hecho muchas cosas. Sí, ¿eh? he hecho un montón de cosas también he hecho pues, para, para, para los amigos, he hecho los books para quan han sigut o el, el rei de, de festes de fa un parell d'any, no, ja, ja fa més, de pirates de Santa Pau, i Vicent Sant Santa Pau, tindré l'honor de fer-li les fotos de llibres de festes. Mm -hmm. Després passa a mi, que han sigut capitans també. Vull dir, no sé, sí, hi ha sí, un sí, munt sí. de, de llocs cap on he tirat eh, el cedal, mm. no? però bueno, sempre de forma altruista i sense buscar res més que, que la gent es quedarà contenta amb el que fa. Mm -hmm. sí, sí, Quedrà l'atenció en... El l'enfoque a què coses decideixes fotografiar. A mi, almenys això en tindrà molt l'atenció. Com és de cantes pels detalls. Em dono en compte que perquè, eh, perquè es veu per a tu els detalls són molt, molt importants. Coses que n'hi ha, que poden passar desapercebudes, normalment tu les fotografies, no sé, a lo millor un, una reixa d'una finestra, però li dones una, un, una notorietat. Uh -huh. O a, part, a banda de, de la natura, que, que també vas, vas al el detall totalment. A t'agrada més retratar coses eh, en primers plans eh, no, no, o...? És, no, no és qüestió de, de, de buscar el detall, perquè normalment m'entere d'això després, no? de que diu la gent, ai mira, jo no m'haverà fixat mai no això. Uh -huh. eh, Realment ho veig, m'agrada i vull que endurmo a casa. No? <laughs> és com, com eh, un col·leccionista d'imatges. Yeah, yeah. no? O sigui, el normal, o habitual, para mí y para una otra persona pues seguramente es diferente, ¿no? Y lo que para mí es algo bonito, pero el otro es un detalle que no había visto. Uh -huh. y, pero no no no intente nada nuevo, uh -huh. simplemente es el que veis o, o mejor, me da cuenta de que es algo nuevo y diferente porque alguien me ha dicho, ¿no? Ya, yeah, yeah. uh -huh. ya, tú es totalmente normal y para nosotros pues no, es art claro. Um, deuu de ser d'estar de molt bé, de vorer la vida a mateixa manera. No? Penser que, que hi ha dos tipus de persones és que veuen la vida a Xina, Gaudint de cada momentè, inclús volem portar-se-lo a casa i després pues, la, un altre tipus de gent que, no, que vamos, ni, ni el que té al costat. Mira. I, I tornant a, al bloc de rutes, que em pareix fantàstic, perquè Gràcies. sobretot sí, sí. gent que ens agrada anar a la muntanyesa, però no coneixem els camins i llegim tot, ara dius, jo sé per on puc anar, sí, sí. passejar-ho, perquè a mi passa això molt sovint. Ja. Parlàvem que feia ganes d'anar-ho. Sí, sí, sí. A més, marques la distància, marques eh, el temps que es pot, que es pot durar, un sí. mapeta inclús en la escena, vull que és molt detallista, a banda de les fotos que ho acompanyen tot mm. i, i pots guiar-te, i això és que és molt agraïs, la veritat, sí, sí. es podrien fer fullets amb, amb tota la informació que tu plasmes en, en el blog per a, per a la gent que veu o fins i tot panells. Sí, jo crec que, que ha de tindre també que, que ha tingut una divulgació important i és algo que igual feia falta, que ni, ningú s'ho havia plantejat, però que, que feia falta tindre una, una ruta, un sender, jo de vegades ho he parlat, que, que m'encanta ser ella, soc d'ací, però m'encantaria conèixer l'entorn i això és una manera, perquè o si sigui, jo me'n vaig a caminar no, no sé, no sé on, puc, on puc acabar. I eh, està tan detallat, molt ben descrit, a més, i no sé, molt interessant. Mm -hmm. Felicitacions. Per... Ah, moltes gràcies. Aquestes <laughs> rutes, he que dir que en, veure, en, en part el, el mèrit és de gent del poble que ha anat eh, contant-me, no? tot Virtu, Àngels i, i gent uh -huh. que, per exemple, la Ruta a l'Auia, encara que no ho crec, jo no tenia ni idea de que això estava allà. No? Ah. I gràcies a unes jornades que es van fer així, no recordo quina festivitat era. Eh, Li diuen Mime? Ese, sí, sí. El xic està de ser sí. bueno, pues Miguel Ángel ens va fer com un recorregut, ens eh, va ensenyar la Ruta a l'Aigua. A mi m'ha encantat. No? Uh -huh. I de fet és una de les que m -m més està fent la gent ara. Jo, normalment quan vinga així que a caminar i sempre veig algú fent aquesta ruta. Eh? Sí, sí, sí, és sí, sí. interessant. I um, tornant a la fotografia, eh, um, bueno, una pregunta que ens ha sorgit és que si tu penses que eh, el fotògraf eh, cal educar-se, cal educar-lo, què penses d'estar? Jo el que penso és que eh, hi ha gent que fa moltíssima enveja perquè sense tindre cap tipus de formació prèvia en fotografia és capaç de fer unes fotos que peguen un esclafi. No? Eh, es pot educar, però és evident que hi ha moltíssima gent que hi ha el du de casa, el du de sèrie, no? Eh, conec gent que ha començat a fer fotografia de fa no massa temps, 3-4 anys, i vaig a dir un nom perquè crec que s'ho mereix, eh, Julián, en flicker el trobaro com tío gran, és una persona que té un ull fotogràfic eh, i té una capacitat per a, per, això, per a veure detalls, com dius tu abans, no? detalls que altra gent se li passaria a tothom emperar, no? I és totalment envejable, això, no? És a dir, hi ha moltíssima gent que és de formació, mm -hmm. ha anat, ha estudiat, ha, ha rebut informació de gent que coneix i que sap, i altra gent que, de forma natural, és donar-li una càmera i despunta. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, és art. Al fi al, cap, és... al fi, al cap, sempre passa això. Crec que en qualsevol disciplina artística passa això, no? Que, que n'hi ha... Això que diuen hace o se hace, nace sí. o se hace, uh -huh. que hi ha gent que té de predisposició o una intuïció especial per a aquests coses i després, bueno, pues, si després es desenvolupa eh, aprenent, pues millor. I també eh, jo estic una mica com a cronista de sella, de, oh, okay. <laughs> de veres, perquè el, els act les actuacions que hem, que hem tingut, i, bueno, la Semana Cultural o la Fira, els events uh -huh. de que tenim per ací, eh, sempre t'he vist fotografiant-los i t'interessen també, això forma part d'aquestes coses que tu dius que veus i voldries emportar-te sí, sí, a, a casa. Sella però... no és només el voltant de Sella, el poble de Sella el poble el fa la gent. I, bueno, així la gent és un, un element importantíssim, primordial. Eh, jo gaudís de tot, tot allò que... que que fa la gent, no? que feu-ho així en És una densitat cultural d'actes, de festivitats, de coses que no he trobat en cap altre lloc. No és que vagi a recorrer ho mateix, però eh, és evident que aquesta densitat no la troben en altre lloc. Mm. Així és raro el cap de setmana que no tingueu una festa. Eh, sí, Tenim una associació cultural que peguen esclafit. Tenim una sèrie de coses que a mi, per exemple, en la vila sé que existixen, però em costa trobar-les. No? Mm -hmm. A de veres. Sí, sí. I pel que, tornant un poc al que estaves comentant de, de Flickr, vull dir, a gent com tu que li agrada la fotografia eh, le, la, el treball en internet és una, molt més fàcil d'exposar no pot ser mm -hmm. que abans, perquè jo de fet et vaig conèixer, abans de conèixer personalment, el vaig conèixer fa quants anys a, a, a, a través de veure fotografies que crec que eren de la Fira i diguem que és una manera de fer una exposició a l'abast de tot el món i de, de donar-te a conèixer. Suposo que ho, ho has utilitzat sí? també. Mm -hmm. a mes a finalitat alguna volta. Sí, de fet el estic intentant fer és eh, atraure gent, sí, no? no? vaig quedar molt opo per mi sales. Eh? Mm -hmm. Jo té molt, molt que veure, sí. i molt. Una per a fotografiar, fombre, clar. En eh, recorde farà no sé 4 o 5 anys, pot ser més. Eh, vaig organitzar una quedada, Abans era molt típico en Flickr fer quedades de Flickr, no? Flickr meets i van vindre com a quasi 40 persones van acabar dinant al Bar Maria i tal va ser durant una de les fires mm. i la gent es va quedar encantada. O sigui, no s'ho esperaven trobar-se així, no? mm. en el poblet este el mig de muntanya que a més havien passat de, de pas per anar a Itana o, mm. o anar a altre lloc, ja. però mai s'havien parat a visitar-lo, a veure-lo i, sí, sí. i a gaudir de com van gaudir aquell dia. No? A més va estar molt bé perquè mh, estaven totes les paraetes posades en el carrer Major i els carreres adjacents i tal, i la gent es va dedicar tant a fer fotos de la gent descarrej i tal, com fotos de bodegó, perquè és una meravilla tot el que hi havia de demolestable, mm. és impressionant el sí, sí. que va utraria al carrer, eh. Ja, sí. bé. Pues ve tenir acabant perquè es asina, però estaria en prou mes tens parlant en tu, després ja estava fent va fer un cafè i t'es que contam moltes des a tres coses o a millor vale. tornar una altra vegada per a tratar algun altre tema que i vols dir-nos alguna cosa abans que se'ns hagi quedat o... No, simplement agrair-vos el que hagueu pensat en mi, però a mi, mira, al principi no sabia molt bé. <ríe> per què? No, perquè clar, sempre anem buscant gent que fa coses sí, que clar, clar. Seia, i, vamos, I fija't si hi havia tu, motius. N'hi havia moltes. Doncs sí, sí. no, això, moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies Sí, la coeta l'estem més. Espero que us hagi agradat. Espero tornar-vos a... a acompanyar la pròxima volta. Fala. Molt bé, ens veiem en eh? la pròxima coeta. Ella tenia una rosa, una rosa ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Allà ja tenia una rosa, una rosa...